Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatü vesselamu ala ashraf el-anbiya vəl-mürsəlin Nəbiyyina Muhammedin və ala aleyhi və sahəbi acməyin Dünən çox maraqlı hədis okuduq İndi hemen hədisi bir dəhə 10. dəfədə edirəm özüm üçünün Sizin üçün ikinci dəfə olasak Çok qəzər hədisti Yetimlə bağlı olan hədistli Yetimlə necə Yetimlə necə rəftar etməkli bağlı olan hədistli Peygamber salallahu aleyhi ve sellem Bu, Davud aleyhi ve sellem Sövb ki, yetim üçün Yetimə ata kimi ol Ona rəhm et Ata kimi Və bil ki, nə əkirsən Onu da yığacaqsın Yəni, nə əməl edirsən Nə da sənə qarşına çıxacaq Əməllərinə görə davar verəcəksən Və bil ki, pistir Dövlətli olduqdan sonra Kəsib olmaq, kəsiblamaq və e, nə pistir hidayət yolunda olduqdan sonra zəvarətə düşmək nə pistir və əgər yetimin və söz vermişsən ki, ona baxacaqsan və adiyyə yerinə yetir vəfa et və özünlə onun arasında ədavət yaratma həm də Allah'a sığın o şəxsdən ki Xatırlamaq istədikdə Xatırlamaq istədikdə Sənə kömək etmir Unutduqda Sənin yadına salmır Nəyəcə xatırlamaq istəyirsən Sənə, sənə kömək etmir Yadına düşdün Unutduqda Sənin yadına salmır O cür şəxsdən Allahasılın Sonra başqa rəvayətdə deyir ki Yenə bu yetimlə bağlı rəvayətdir Deyir, uladını necə vurursansa Himayəyə götürdüyün yetimi də elə var. Evladına sıvarlayıb yetimi döymək ədalətsizliyidir. Yəni, evladını necə sevirsən, necə ona tərbiyələndirirsən, yetimi də elə sevib elə tərbiyələndirməyəsən. <coughs> Sonra, əksinə, evladı ölən haqqında deyir ki, kimin üç uşağı ölər və səbr edib Allahın qədəri ilə razılaşar uşaq zənnətə daxil olar. Bir nəfər deyir ki, iki nəfər də iki uşaq da olsa belə zənnətə daxil olar. Peyğəmbər s.ə.v deyir, bəli, iki uşaq olsa belə. İki uşaqı ölüb, ona görə sabr edən, Allahın qədəri ilə razılaşın, daxil var. Və Cabir radiyallana deyir ki, Allah əgər bir uşaq deyə soruşsaydılar, onu da Peyğəmbər s.ə.v deyərdi ki, bəli, bir uşaq ölüb, onun ölmü ilə razılaşan, Allahın qədəri ilə razılaşan cənnətə daxil olar. Bir qadın, səhadır olan bir qadın, bir döyüşdə üç oğlunu ittirir, birdən. 3 oğlunu itirir. Gələ və ağlıya, ağlıya Peygamber yanına, tekiyə ya Rasulullah, bir sualma zəvab ver, yüreğim rahatlaşdın, gedir. Onlar hara indi? Peygamber əsəl-səl-sələmin də cənnətdə. Bir səhər, fərqə Də artıq Bu, bu yövədə onları Niyə görə öldülər, Niyə görə Allah tabəcə olma birini saxlayardı İləyəsə nə denir? Sübə cənnətdə deyir Əl-Həmdülə, sıxıb gedir Doğrəmbrəsələmin -səl üç, üç öhlü ölü ölüb Heç biri ondan sonra Yolunu davam etməyib Uçarəkən amçı ölüb Sonra Başqələ vaiddə deyir ki Buyyətli Müdükədən qulaqasın Qüvvətli infrared... o, o deymiş, olsun, olsun, balarsın, ki, Bukhari, deyir ki, onun muslu olsun, züvvəs olsun, tənd bacarsın, nəysə bacarsın. Qüvvvətli odur ki, qəzədini zirə oğaya bilsin. Özündən fəs çıxmasın. Qüvvvətli odur. Sonra Qəxəmbər s.ə.v-in gözəl davranışı haqqında hədis işlətirir. Buxari, rəhəminə deyir ki, Rasulullah s.ə.v-in deyir ki, Sizi dəvət edənin dəvətini qəbul edin. Harası dəvət etmir elinə, toyuna, məclisə, nikah və s. və Bu dəvəti qəbul edin. Sözsüz ki, imkan dairəsində. Əgər imkan yoxdursa, getməyə də bilərsən. Amma ki, əmr edir. İmkanın varsa getməyəsən dəvətini qəbul etməyəsən. İkinci hədiyəni rədd etməyin. Kimsə hədiyə verir. Ya utanır o hədiyəni götürmür, ya naz edir və nə bil, nəyəsə fikirləşir ki, birdən əsgirdiyorlar Subhan Allah, qardaş, sənə bu hədiyəni verirsə, o sənə alçaltma, əsgirdmə məqsədi ilə vermir. Onu Allah xatirinə verir. Və elə hesab et ki, Allah onun qəlbinə salıb ki, apar bunu ver ona. Allahın qədəridir. Və sən Allahın qədərini imtina edirsən, Allahın yazdığı, Havan istəyini rədd edirsən, ona da Peyğəmbr Aslan əmr edir ki, hədiyəni qəbul edin. Və üçün Müslümanlara vurmayın. Al yani bacardığın qədər yerə müslümana əl qaldırmayın. Müslümana bilirsiniz, söymək fasilədir, öldürmək də küfrdür. <gülüyor> Ali rədiyəllahu <gülüyor> anhu deyir ki, peyğəmbər sallallahu axır nəsihətlərindən biri də budur ki, namaz qılın, namaz qılın və Allahdan qorxan insanlara qarşı zülm, e, zülmət, zalım olmayın əqiyyətən <coughs> haqsız olaraq heç kəsə vurmaq, döymək, söymək, öldürmək olmaz əbudlarda radiyallahu e, tabinlərə dir ki, biz sizdən də yaxşı bilirik Peyğəmbər s.ə.v nəyi bizə nəsiyyət edib və sizin ən o şəxslərdir ki cəmat ondan xeyir görsün və şərindən uzaq olsun, ən Pissiniz isə o şəxslərdir ki, cəmat ondan ancaq pislik, şər görsün və xeyrindən də məhrum olsun, xeyri görməsin. Görsən ki, qiyamət günü gətiriləcək biri əməl dəftəri ya. atılacaq, umru boyu yaxşı əməllər edir. Evet. Namaz, qoruz, tutu, pullarını ancaq Allah yolunda xərziyir və ilk baxışdan elə, elə gələcək ki, ona, o birsilərə, yanındakilərə ki, bu, adam cənnətli idi. Lakin sol tərəf aməllərdə əslində görəcəksən ki, bunu söyüb, onu vurub, bu birsinə zülm edib, buna atıb, o birsinə, nə bilim, atasını söyüb, anasını söydəsə, ara-gəsarə, hər birinə, hər birinə zulm hər bir zülm etdiyinə yaxşı aməllərindən götürüləcək. O qədər böyləcək yaxşı amələr toparacaq, lakin haqqını paxtalarda olan, hərən nə qədər qalan olacaq? Onların günahından götürülüb, buna verilecek. E, günaha biraz da artacak. Ve cehennəmə gidecek. Baxmayaraq ki, ilçisi və akışdan ki, bu əməlləri var, cənnətə gedir. Ancak ki, kubuli tərəfədə fikirləşmək lazımdır ki, yakşı əməli əziyyət çəkib edirsən, niyə görə püs əmələni o əməli puç edirsən? İndi ki, ömrü boyu yakşı Bir dənə şirkdən o boyu ömrü boyu etdiyi əzəb əziyyəti Oradan da qorxuludur. Arxayın yaşamaq ki, ibarət edirəm, namaz quran və s. Zənnətliyəm çox bilməlidir. Arxayın yaşamaq mümkündür. Qayma qorxu içində olmaq lazımdır. Əbu Məmə, rədiyəllərinə, orə rəqət edir ki, Peygamber s.ə.v. iki balaca uşağı gətirir, birini əli rədiyəllərinə verir və nəsiyyət edir ki, yəni xidmətçi olsun ona. Ona görə verir. Ölür nəsət edir ki, onu vurma və namaz qulmaq ona tövsiyyə et. Həmsinin vurma ki, vurma ona görə ki, namaz qulacaq. Müsəlmən olduğuna görə. Abuz Zərə və Rədiyədən Həyə başqa ikincisini verir, uşağı. O deyir ki, onunla yaxşı davran. Abuz Zərə o dəqiqə onu Rasulullah s. s. s. sorucu ki, nə oldu? O xidmətçi bul vermişdir sənə uşaq. Bir azad etdim. Deyir, niyə? Bəs vermişdim sənə xidmət etsin. Sən dedin ki, onunla yaxşı davran. Fəni, yaxşı davranmaq da onu azad etmək idi. Azad etdim. Bu talihə, r.a. Ayaqda ediyim o. Ənəs ibn-i məliki gətirir Peyqamber s. s. s. yanına Rasulullah s. s. s. mədiniyə gələdinə. Də ki, Rasulullah, bu şahı qoyuram sənin yanda, səni xidmət etsin Ənəsi bin Məlik 10 il Rasulullah s.a.v. 10 il qalır Rasulullah s.a.v. vəfat edənə qədər ona xidmət edir Səfərdə, evdə harada oldu ona xidmət edir Görən, Ənəsi bin Məlik radiyallahu anh ne deyir? Deyir ki, nə isə heç vaxt mənə deməyək ki, niyə görə bunu belə etmədin nə isə eləmədikdə yenə deməyək niyə belə etmə niyə belə etdin, niyə belə etmədin? Bələ sualı verməyib Peyğəmbər s.ə.v. heç vaxt. Görəndə ki, nəyəsə həvəsi yoxdur, məsələn, tutaq ki, nəyəsə gətirməyə yadından sıxarıb, ya həvəsi yoxdur, peyəndəsən gedib onu özü eləyərmiş. Onun üstündə də kışqırmazmış ki, niyə yora belə eləmədin, niyə belə etdin? Hatıras ki, heç nə deməzmiş. Bu insanların rəğbətini kazanan şəxs qə Çünki kitabı asırsan həyat yoldaşına qarşı necə rəhimli olub nə bilim pusara qarşı necə rəhimli olub sahabəyara qarşı, rəhim, qarşı necə rəhimli olub bütün kitablar ancaq bundan danışır əxlaq təksə ibadət deyil, əxlaq başlıca rol oynayır dəvətdə bunu görə əxlaqımızı düzətməliyiz daimada nəsiyyət edirəm ki dua edin ki Allahumma kəmə əxsin. Xulukana kəmən əhsəndi xalqana Bizim Bizimlə də gözəl yaratımsan Elə də əxlaqımızı Gözəlləşdir Əbu Məsud Bu maraqlı rəva Əbu Məsud radiyallahu anhu Deyir bir uşaq Yəni xidmətini vurdum Vurandan sonra Arxadan səs eşittim Arxadan səs eşittim ki Ey Əbu Məsud Allah hamd olsun ki sənin onun üzərində heç bir haqqın yoxdur. Yəni, bu cür vurmağa heç bir haqqın yoxdur. Furlandım, deyir, gördüm ki, Rasulullah s.a.v. Dedim, ya Rasulullah, onu Allah xatirinə azad edirim. Aminam, kulu. Doğrunda sən Deyir, eğer onu azad etməsəydin bu an, zəhəndəm odur sənə udardı. O uşağı vurduğuna görə. Yəni gör, nə qədər qatalanasını vuranlar var, Bazı qardaş batısını var, uşaqlarını çox ədazi şəkildə döyənlər var, və s. və s. zülümlər edənlər var, görələrinə xilin olacaq. Əgər bu səhabədir, bunun halı qələ ola bilərdirsə. Sonra heç kəsə deməyin ki, üzüm qara olsun, nə bilim, müdəşir sifətləyilsin, nə bilim, giz-giz sözlər istifadə eləməyin. Olmaz. Rasulullah sallallahu aleyhi bunu qabağın edir. Hadistə ki, həksine deyin ki, üzünə olsun. Üzünün müəldən, yüzün. Olmaz. Döyəndə, yani vuran da, terbiəli niyəsegələ. Vurmaq istəyəsən, üze vurma. Yanına, elə, koluna. Vurmaq olar. İstəyir xidmətçi olsun, istəyir həyat yoldaşı olsun, istəyir qız, oğul, kim olur olsun? Hə, və deyim. Deyir, <gülüyor> Əbu Omar, rə Rəhmadadir, İbn-i Omarın yanındaydı. Bir nəfər uşaq kürəyini göstərdi ki, kürəyinə qurub. Deyir ki, de, soruşu, soruşu ondan ki, bu səni incidir. Deyir, yox, azad Azər etdi, sonra bir baraca ağaç parçası yerdən götürdü ve dedi ki, <gülüyor> bu ağaç parçası da derdi, savab qazanmazdı.